Двадцять восьме червня, четвер. Я нічого не можу зробити. Мені не вдається нічого зробити. Що я можу вдіяти? Що я мушу вчинити? Як запобігти? Відсторонити біду. Тим більше чужу, тим більше незрозуміло. Цілком можливо, що ця біда існує лише в моїй уяві. Чим я можу зарадити? Чи я повинна? Чи маю право? Я нічого не можу писати. То що ж тоді пишу? Нічого. У мене немає жодних можливостей. Я перебуваю між нелюдським відчаєм та апатією до власного життя». Дівчина засмучує батьків двічі Перший раз, коли народжується Другий раз, коли виходить заміж Так стверджує наше прислів'я То може не засмучувати батьків вдруге? Може просто вмерти? Мені слід умерти Я заплуталася Сама в собі заблукала Моя поведінка хибна і недостойна, думки незграбні, які я сама. Як я можу допомогти комусь іншому, якщо не можу торопати, як мені врятувати себе? Я хочу вгору, а мене тягне донизу. Це нестерпно. Я ходжу на роботу, вживаю їжу, розмовляю з подругами і виконую прохання батьків. Я нікуди не запізнююся. Іначе нічого не змінилося в моєму житті. Все йде, як має йти. Та йшлося тільки років поспіль, хоча віднедавна помінялося все. Вчора мені було так боляче, що я взяла у мами голки і сколола собі всі пальці. Трохи попустило але вже вночі щось походження із потойбіччя рвало мене на клаптики, шматувало нутрощі. Може, це совість? Через совість хіба хочеш умерти? Мій дім, у якому мені завжди було затишно, став чужим, ворожим. У кожному кутку ховається зло. Може в кімнаті розкласти багаття, вдягти маску, танцювати всю ніч, посилаючи під три черти всі негаразди, а вранці спалити маску, що притягла на себе ворожу негативну енергію, відкрити квартирку і подивитися, як вилітає звідси темний струмінь моїх нереалізованих забаганок, дурних думок, нещасливих перечуттів, затлілих загроз. І тоді все налагодиться». Треба тільки вірити, і все складеться добре. Хто ж мене навчить цієї віри? Хто? Не знаю, але ж я можу попросити, ще не навчена вірити. Я ж усе-таки можу попросити. Якщо твоя ласка, якщо я твоя справедливість, не допусти прикрощів і нещастя. А якщо вони вже трапилися, то зроби так, щоб наслідки були чисті, наче джерельна вода та сніг на високих горах. Щоб усе, що сталося, забулося, а що забулося, то нехай не справдиться. Чого ж мені так моторошно на души.